Imnul 33 despre teologie sau învățătura despre Dumnezeu și că cei care au păzit Chepul lui Dumnezeu vor călca în picioare puterile viclene ale stăpânitorului întuneilicului, iar ceilalți, trăind o viață pătimașă, sunt stăpâniți de el și se află sub împărăția lui. Lumina e tatăl. Lumina. E fiul Lumina e Duhul Sfânt Ia seama ce spui frate Ia seama să nu greșești Căci cele trei sunt Una, una nedespărțită Dar uniți între trei persoane În chip neconfundat Căci e Dumnezeu cu totul neîmpărțit Prin fire și prin ființă Cu adevărat mai presus de orice ființă Nu se taie în putere Nici în formă, nici în slavă nici prin înfățișare, căci se vede întreg o lumină simplă. Persoanele sunt una în acestea, cele trei ipostasuri una, căci cele trei sunt în una. Mai bine zis, cele trei sunt una, cele trei sunt o putere, cele trei sunt o slavă, cele trei sunt o singură fire, ființă și dumnezeire. Ele sunt și lumina cea una care luminează lumea, nu lumea aceasta văzută, departe de așa ceva. Căci lumea văzută nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, nici nu poate să-l cunoască, nici prietenii lumii văzute. Căci cel ce iubește pătimași lumea aceasta e dușmanul lui Dumnezeu, ci noi numim lumea omul pe care l-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea sa. Căci el e împodobit cu virtuți, stăpânește peste cele pământești, precum acela are stăpânirea peste toate și împărățește peste patim. Acest chip supune și demonii, creatorii ai răului, și calcă peste balaurul cel vechi, cel mare, ca peste o simplă păsărică, balaurul acesta care a căzut prin lipsirea lui de lumină, a ajuns îndată în întuneric și este împreună cu toți cei care au căzut împreună cu el în întuneric. Și el împărăzește în el, zic, desigur, în întuneric, peste draci și oamenii ținuți în el, și tot sufletul care nu vede lumina vieții, luminând ziua și noaptea, e pedepsit, rănit, stăpânit, condus și legat de el și... Înțepenit zilnic de săgețile plăcerilor, chiar dacă îi se pare că îi se împotrivește, chiar dacă îi se pare că nu cade o face aceasta cu multă sudoare, o stăneală, strădanie și durere, căci e supus unui război împăcat din partea aceluia. Dar tot sufletul care vede lumina dumnezeiască din care a căzut acela îl disprețuiește pe acela și e luminat de Însă-și lumina neapropiată El calcă peste stăpânitorul întunericului Ca peste niște frunze Ce cad pe pământ Din vârful copacului Căci puterea și stăpânirea O are acela în întuneric Iar în lumină Nu mai e decât o căzătură Cu totul moartă Iar auzind de lumină Ia seama de ce lumină îți vorbesc Nu cugeta că îți vorbesc De lumina soarelui Căci vezi în lumina aceasta Mulți păcătuind ca mine și asupra Sunt și rănind Și tulburându-se în plin Și pătimind în nevăzut De la ducurile viclene Cu toate că soarele luminează Din aceasta nu le vine niciun folos Celor ce s-au predat demonilor Deci nu-ți vorbesc de lumina soarelui simțit nici de a zilei departe de așa ceva, nici de cea a nici de astelelor celor multe, nici de lumina lunii, nici de strălucirea vreunei alte lumini văzute, nici una din acestea nu are vreo astfel de lucrare. Luminile sensibile nu luminează și nu strălucesc decât ochilor sensibili și nu îi fac să vadă decât cele sensibile, nu și cele spirituale. Deci, toți câți văd numai cele sensibile sunt orbi cu ochii inimii. Ochii spirituale ai inimii spirituale au nevoie să-l fie luminați de lumina spirituală, căci dacă cel ce are pupilele trupului stinse e cu totul întunecat, neștiind unde iese cu cât mai mult cel ce are ochiul sufletului orb, nu va fi întunecat și aproape mort cu trupul și cu faptele și cu duhul. Înțelege, deci, despre ce lumină îți vorbesc. Nu îți vorbesc despre credință, nu îți vorbesc despre împlinirea unor lucruri, nici despre pocăință, nici despre post, nici de cum, despre sărăcie, nu despre înțelepciune, nu despre cunoștință, dar nici despre Învățarea altora, căci nu e nimic din acestea, nici una din aceste virtuți nu e lucirea luminii despre care îți vorbesc, nici Vlavia din afară, nici o înfățișare smerită și modestă, căci toate acestea sunt fapte și împlinirea poruncilor Nu sunt acestea, chiar de se săvârșesc și se împlinesc bine, cum poruncește însuși ziditorul, Lacrimile se varsă și ele în multe feluri, unele sunt folositoare, altele păgubitoare, dar în ele însele sunt fără valoare, iar privegherea nu e proprie numai monahilor, ci și credinciosului de rând, ocupat cu diferite lucruri, priveghează mult și femeile cețes și aurarii și lucrătorii aramei, mai mult decât monahii, de aceea, Zice încă niciuna din toate aceste fapte virtuoase nu se numește lumină, chiar adunate într-una toate aceste fapte și virtuți nu se numesc lumina dumnezeiască fără lipsă, căci toate faptele oamenilor sunt deosebite de ea, chiar dacă faptele acestea împlinite de noi pentru cei ce viețuiesc în răutate se numește lumină, conducându-i pe aceia spre cele bune. Chiar ceea ce este în mine întuneric și mă vorbește și face lumina lui și strălucește celor ce o văd. Și ca să nu fiu bănuit că-ți spun lucruri ce se contrazic, ascultă și-ți voi arăta dezlegarea enigmei. Când postesc pentru tine ca să-ți apar, să apar că postesc, aceasta este în ochii mei un pai care se face în ochii lor o bârnă. Matei cu 7,3 Dar tu te luminezi văzându-mă dacă nu mă osândești, ci dacă mustrându-te pe tine ca stăpânit de lăcomia pântecelui, ești călăuzit prin aceasta spre înfrânare și învezi, înveți în chip vădit să-ți la lăcomia. Sau, iarăși, când îmbrăcându-mă modest și cârpit și umblând într-o singură haină urmăresc, să vânez slava și lauda ce la cei ce mă văd și să mă arăt lor ca un alt nou apostol? Aceasta mi se face pricină a toată vătămarea și întuneric și nor gros în suflet, dar pe cei ce mă văd iluminează și îi învață să disprețuiască luxul și bogăția și să țină la un veșmânt modest și aspru care e cu adevărat o haină de apostol. Așa și toate celelalte fapte ale virtuților sunt fapte în afara luminii, fapte lipsite de rază, căci dacă sunt adunate împreună, precum am spus, și faptele virtuoase se fac una, ceea ce este un lucru cu putință în om, se aseamănă cu un sfejnic lipsit de lumină, căci, precum nu se pot numi cărbunii singuri foc, ba nici jar și nici lemnele flacără, Așa nici toată credința, nici lucrurile, nici faptele, nici împlinirea poruncilor nu sunt vrednice să se numească foc, flacără sau lumină Dumnezească, fiindcă nu sunt acestea cu adevărat. Dar pot primi focul, se pot apropia de lumină și se pot aprinde printr-o unire negrăită cu focul. Aceasta este lauda și slava virtuților. De aceea se împlinește de către noi toată nevoința, și se pot aprinde printr-o unire negrăită cu focul, și se săvârșesc toate faptele ca să ne împărtășim de lumina Dumnezească, ca printr-un sfejnic, ca printr-o lumânare. Căci Sufletul întinde toate virtuțile ca pe o ceară luminii neapropiate, mai bine zis, cum se afundă o hârtie într-o ceară. Așa, îngrășându-se Sufletul de Virtuți, se aprinde întreg de Lumină, în măsura în care va putea vedea, în măsura în care o va putea introduce în casa lui. Și atunci, virtuțile luminate, ca unele ce se vor împărtăși de Lumina Dumnezească, se vor numi și ele Lumină, mai bine zis, vor fi și ele Lumină amestecate cu Lumină. Și vor învălui în lumină Sufletul însuși și trupul, și vor lumina întâi pe cel ce le are cu adevărat, apoi pe ceilalți aflați în întunericul vieții, pe aceștia luminează-i în Duhul cel prefânt Hristoase și făi moștenitori ai împărăției cerurilor, împreună cu toți Sfinții tăi, acum și în toți vecii. Amin.